Nuk në ndajnë Vetëm se shumë pak dit Kjo është gjumaja e fundit e muajt qaqben Zakonisht Edhe është tradit që të flitet Për një përgaditje Edhe pse përgaditje nuk bahët Dytit për para Por se neve nuk i kemi ato motive Dhe ato ambicje dhe ato energji Si shok të Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Të cilat përhyri për në Ramazan Përgadit të shin Gjash muajt Josh muan nga sa e dinin kimetin dhe vlerën e këtij muaji të madh të Allahut te bareke u teala porse njeriu nuk duhet të tkputshpresat nga mushira e Zotit te vet subhanehu u teala andaj neve të nderuar jomutli kemi dëgjuar shumë për Ramazanin gati se i madh dhe i vogël e din se ky muaj është muaji i rahmetit muaji i istighfarit muaji i faljes së Allahut subhanehu u teala Muaj të sinë Allahu Gjellaluhu e ka zbritur Kur'anin Muaj në të sinën Zotë i onë të barek e vëtjala I ndryshonën dhe ligjet kosmologike Andaj për nga, nga Mbiri Alehi Salatu Ves Selam Në kamcuar se në Ramazan ndodhë një ndryshim i madh kosmologik Që në mëndonë kosmologik në mënyrë të prekshme Në ligjet fizike të Allahut të barek e vëtjala Andaj ka ndonë Sallallahu Alehi Vesellem Kur të hyja Ramazani të mëndonë është ligjë fizik Kur të hyjë Ramazani, kur të fillojë Ramazani, çdovon pala kësajna, pala kësajna nuk do, dhe kjo është me ligje fizike. Kur të hyjë Ramazani ka thënë Ali sallallahu alejhi وسalam, hapën dyert e xhennetit. Kjo është ligj fizik. Don ndryshon universi. Atje lart hapën disa dyert. Dhe këta besimtarë duhet me ndije se me hyrjet e Ramazanit. Çdo më dawnse me përndimin e diellit të fundit të Shabanit hapo ndyrte e gjenetit ndryshim dietor është mbyllja e gjenemit mbyllja e, e gjenemit ndryshim dietor është frenimi dhe futja në pranga të shejtanëve eksumerad prej ndryshimeve kozmologjike gjithashtu kanë ndonjë të ardhës se në muajin ramazan shlohet një lloj rahmeti të cilën e ndihmë besimtarit shlohet një lloj rahmeti Allahu te barekehu teala besimtar në mesveti e ndinat Atmosfera. Andaj kjo është edhe i thoi në gjuhën e, e e djetarëve, hësije e prekshme ti e di si besimtar me grimësë më të vogëlët i manit se në Ramazan nuk është si jashtë Ramazanit edhe atmosfera edhe ndeja, edhe gjamija edhe gjithë shka mund është ti me angërë përshemul në qatë vakt të Ramazanit edhe në qatë vakt jashtë Ramazanit një dark o nuk është e njëta e ndinë se di shka mungon cila është mungon a Për hapja rahmetit Allahut të bareke vëtjale Andaj për këtë arsye Mu i Ramazani duhet përgaditët Dhe të pritët me një pritje solemne Me një pritje të madhe Me madhështi, me lartësi Me sërëzitet e kështu mërat Sot dhe të flasim e lejnë Allahut të bareke vëtjale Ditshka rëtë dhazetësën në ketit dina Andaj ne kemi përmenjë shpesh në për ligeratës Se që është e informative të njërihu shumë dhjesht O shume dije, për shembull njerëzit pe pe 6 vjet, pe 7 vjet mësojnë me shkruajtje dhe me lexim. Diku është edhe më harrit, apo e din disa prej gjërave, kalkulime matematike, shumëzime këto më radh. Kjo çka argumenton se çështja informativë është shumë e lehtë. Po çka i duhet njeriuve? Nuk i duhet vetëm kjo. I duhet energji, fuqi, lëvizësi e cila e fut në punata për të arritur qëllimin e duhur, për të arritur qëllimin e duhur. Për, për shembull, na Muj me gjithë sot, një student, një hoqë, që fardogov, një djetar Që mundët me të bëhë kalkulime matë mira për lëvizën që e banë trektari kapitalist i madhë Dëhon, mundëve ta përshkujtë më mirë sa i vetë që dy me përshkujtë Dëhon, një trektar fiton, futë ka qëpare, lëvizë në tregë, këto, këto këto hapa i merkats pundor ka një sektor këtu një sektor atje këtu më radh i bën disa për lëvizjeve ka mundësi dikush më mirë dimi për shkruajt sesa ai ç'o ti boe ku dallimi dallimi është se këty dimi ti për shkruajt më mirë ai i bën ato ai ka parat ai bën lëvizjet por andaj kjo duhet tjetë të jetë shumë e pranueshme tek neve shumë njerëz më me mendojnë se unë e di çka Ramazani e di këta e di ata këtu më radh madje shpesh thonë unë di fake kjo ç'i shoaje kjo smëfton Kjo nuk mefton, ti e di se ku thirë e zani, ato thirë e zani Edhe pa besimtari e di se që kjo është e zani musliman Dhe ati thirë për mufal Qka dalon? Kur që as dalon? Dalimi është kur aj një njeri musliman, besimtare, ka energjin Kur thirë e zani Ha, i përgjitjet Aha, i përgjitjet A nej, dalimi nuk është në të dhena Nuk ka shndër informacion, çdo jemi në botën, në botën e informacionit, në Facebook ti sot janë bën disa statistika, sondazhe, msime se njëri sa prano informata sot numër të madh informata derisa disa më kanë ndosht të dëmshme. Është dëmshme njëri të tanqoll me prano informata. Dhe kjo, kjo ndikon shëndetin e tina, në komoditetin e tina, në fuqinë e tina kur ti gjithçka ndikon. Andaj muslimani çfarë duhet? Duhet me dallu mes informatave dhe punës. Nevëndë nuk duhet punë. Punë në kuptimin islam Jo në kuptimin e komunistave Punë asë në kuptimin e kapitalistave Punë në kuptimin me e fitu rahmetin e Zotit Punë në kuptimin me e fitu knatsin e Zotit Gjellë Gjellalu Me thonë Allahu Gjellola me ty jam i knasht Sikur që ka thonë për shok të pengamberi sallallahu aleyhi Vesellem radhi Allahu anhu ma radhu an Allahu është i knasht me sahabët Në kemi folë në Ramazan të tërë kuşan sahabe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo është kjo çellimi nëse ti dhe unë nuk hina në xhennet ke huç shkon a theja nëse unë e ti allahun na ruaj nga xhennemi dhe na bë vbanor të xhennetit nëse unë e ti nuk hina në xhennet diësë kit huç ka më shkuë e ku zotnie e kon pasanik e kon zengini e kon me famë e kon autoritet e kon hafiz e kon uxh e kon dietari e kon me myfti e kon ku diçka s'ka dobi ke hin xhennet Kujtë kemi thone, a gje, a di jam njënëm, i thana, e di të kush jam kanë, nële Në gjenem, kujna më në i thana, e di të e unë e qëfar pozitë e kam bëzë një A ka mundësi? Njëri sot i smutë më, kan, më kanë, s'ka vaktë më kan, i kazusë I smutë më kanë, i shtrim së tratë Duke vujtë, për një smuje Kujtë vene me pa, di kush se ki gale, e mi thana, e di kush jam mëne O, i shala Zotim shnosh Po parëm në në gjenem A të duhet këtë qështimë më shumë serioze Ram Nëse nuk e fitojna? Po, mua na me hungiftare, mua na me net, mua me bonde, mua me knocj, por gjithë këto shkojnë hoç. E tani do të flasim me nen Allahu te bareke tualla shumë shkurt. Më nje shemb, ose ne kam rudi sa për dietare, siç është Ibn Khajuzi, një rregull dietar i madh i të muslimanëve. Si një gjang Ramazani dhe kujt i ngjan? Apo pala se tapon me shembull, shembull, shembull, shembull që jamë figurative, shajë praq. Shpesher njëzit Mu i Ramazanit, Ahmetit, Falis Pa i sën e prek Qka i bje kjo? Abo? Eksu mëra E sot do të mundomi Që t'i afrojmë i një gjejtë Qka na e prekim E dim Sakësi që zhjibije Vasa i t'a krasojmë ata me, me Ramazanit Para kësajna Duhet t'a kemi një pikë shumë të rëndësishme Ramazanit është garë Garë për me fitu Panajrë për, për me fitu e Por rëzikshmërije E kësaj gara ku që ndronë Nuk është problem Ngarë Vërësish për natyres gara Që ështu edhe përgatitja bo, bo. Nëse njëni përqemull Ta zojna Ka me hin gara Ka me hin gara Përgatit njën e banë qaq Për që më njëni ka mjarë dymis afer Të shpia Qërë përgatitja banë? Pa e thirë restoroni matë mirë Këshinjeri matë mirë Jo, dy veta ka me marë Nësi i thirë një qinë Nësi i dirë 500, përgatitja shkone e shtohet Nësa ato misafir i ka me, me pos Apo, i ka mësus, i ka profesor, i ka hoxalar, i ka dijetar Sa më në alt, sa më përgatitja, ma e madhe apo, Dhe trunit i fokusot sa më shumë me dhanë në mobilizimin e, e garës Tani në Ramazan, qëfar garëja me injë në net Nuk o gajrë gaj hajgarë e kjo Ambicje Motora shlon Për me i në gjënetin e Zotit Gjeli Gjelalu Së të bandë dobi kama Së të bandë dobi dora Së të bandë dobi se i muskulator Së të bandë dobi se i e i meqëm bandu... Kur, kur gjanë në këtë dobi Qëtë bandë dobi? Në nështërimi jëtë dhe Zotit Ibadeti jëtë dhe Zotit Aqërimi, ledzimi, Kur'anit, namazi Eksu mëra prevevrat sëtë Janë të njohëra në, në islamë E tani, kjo saj përket përgaditjes Ku arë rëzikshmëria? Ku arë rëzikshmëria? Rëzikshmëria është Se në këtë garë Marrin pjesë Luajnë kushtimishtë thanë Me këtë fjalë me rezervat pra Marrin pjesë Njerëzi të bëdoj Kini pa ju përqimu Lujtarë ve lojtarë Nese njerëzi këtë e kanë më të afër Apo? Këtë e kanë më të afër Kur s'i çfar sporti përcjell. Çdo sport ka diku që aty është, domethënë që i quajnë yll. Më i nalti. Ai për shembull nuk pranon, nuk pranon me fut vetën ngarë me dikannë çinojligsht. A do të kanë kategori 1, 2, 3 kështu me radhë. Apo, pasaj sicela kategori hip manual 100 merat. Mat mirë, me kanë lujt, thotë be ma një, ngjajshëm. Çfarë ku të fitoj të andje që un fitu. Nuk smoj me lujt me atje me fëmie, me mallogarit të mua, fitora, apo? Gjarë, Ramazanet, kush ka mërë piesë, në kryët tërë Muhammedi a.s. A më që parë mëndu? Muhammedi a.s. Po, Muhammedi a.s. Oshë të tërë kategoria, i parërgjës shëmë, i veçante. Po njërëzit të thjeshtë, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, Abdurrahmani Mdiaufi, Bilali, Suhejbi, Selmani, sahabët nojt për nga mërë a.s. Po, as ta i tabinët apo tabin tmoi njerëz kanë nejt me shokët e beu Hasan al-Basriu Hasan al-Basriu para, al al para më donë me gardzën këndi al-Hasan al-Basriu ratë vasai pasai bo anifja maliku shafiu ahmede këto njerëz kanë marrën kët pjesë gran a mund të bëna më uni ne von këto loqaritën këto loqaritën ma e njerëzimit Maja e njërzimi, mon, hojalar, hafëzlar, djetar, imama Sot dhe një me 400 vjeta jam maj përnishëm se ti Ma shumë ati përmenet emri se ti Ebonifës në bot, Ahmedit, Shafijut, Malikut Ma shumë ati përmenet emri se ti je Sa erë që i thot, aj, Allah e më shirovët, Allah e më shirovët, Allah e më shirovët Ti je gruja sot Allah e të më shirovët se, Sepse kështu e ka ba Allah u gjillë që lalu E tani, me një garë që kanë mërë pjesë këto Qështë Në Ramazan i dytë më përbietu kështu. Ktu kanë marrë pjesë njerëzit më të mëlloj. Ata njerëzit më të mëlloj. Ata krahasoj tash me lojtarët e tjerë. Apo me lut me njerëzit të mëlloj, nuk duam të përmendem emrat, ngjaminu të përmendena në tëa të zot më jo përmend. Por s'sa për ilustrim, kta kanë marrë pjesë. Kta kanë marrë pjesë dhe kanë arrit shumë, kanë arrit. Për shembull, ja kanë përmend se imam Shafiu i ka bon Ramazan 60 hapme. 60 Nuk o i përbolizim, nuk o legjend, nuk o është për me e shkujt një roman Jo jo, i ka bo 60 hatme Ka më përmenjë djetarët njërë që ka nejtë me ta Kemi përmenjë se i bo anifja ta njëtë në vetë i ka bo 7.000 hatme 7.000 hatme Legjim, fatiha, kull e u dhu per abbinas Tani, a më në me që përra mëndu e Mirë për Rahmeti Zotit Gjele Gjelali është më i gjonë sa na më i këvush pra i sanë Andë i Allahu të barë kjo e kjovë të ala, ka nuk në gjennet kategori. kategori Këtë e njëzit mloj I ka zhjith zotën jonë të barë kjo e kjovë të ala Ne i qëfar duhet, nuk duhet mi këpuq prejësat Ka thonë a.s. kërta lipni pi Allahu të lipni firdausin a'la Firdausin a'la Firdausin matnalt Abo ajo është imesmi, majlarti Tani, nëse së munësh me mërija ta E pak ta me i këpi gjennemit Me i në gjennet Adhe kjo është pika e parë se du të kemi parasysh Gara është e madhe Gara është e lartë ga, Në këtë garë së mundët Njani thotë Qajtorët analën Nalën Kafët nalën Mabetet nalën Qamët nalën a, Njani thotë unë e gjithë këtë së një baj Ata së mërë pjesë ngarë Nuk mërë pjesë ngarë Andaj për nga mire ale i salatë Dhe se më ka të në hadith Allahu nuk ka nevoj njani për juve me a gjëru A i nuk e letë shaman dhe fja në rejme Por qka e shka, shka i ta gjuru Por qka nuk ha buk Kërti fol fja në dita Por qka nuk ha buk Buka halal. Buka halal Nëse Allah të katonë mës ha buk Dhe mës ha Mës pi ujë dhe mëse prek grujën Pikëto dhe di këtu Qishë munësh me paramendu se të lejot musha Bukër mëre halal dhe ka bo Allah Nevoj fiziologjike ka bo Këtonë jo piqëto mëse ha E si mund njënë me thonë, a e prish e shamja? E prish. Ka thonë Alei Salatu Selam, Allahu s'ka nevoj për ata. Ka thonë djetartë, e kalon, e kalon në lichë shmërisht, stojnë a përësërite, ama a ke fitur t'i një ka pjahësajna, një zotë i madhetin. Andaj, Ramazani ka qëllime. Ka qëllime. Pre qëllimeve cëllat i ka, për qëllimeve cëllat i ka, djetartë ka mërmen shumë qëllime. Shumë qëllime. A d Nuk është diku sot këto derse kena nguh, këto hadithe kena nguh, këto ajete kena nguhë. Thash kaloje këta, nuk do të më që, nguh, do të më praktiku ata. Do të më ndryshuo. Ma banë asalt ti çel çel në vetore në flet. Apo çel telefonin, sa Ramazana e ka çurur. Sa e ndryshopu ti në Ramazana. Sa. Sa kur del ti do ne provokim, do ne shçetsem, do ne, do ne te epizodi xhel xelalu ti ban sabor. Sa, sa ti e i përpik në adhurimin e Zoti Gjellë Gjellëlu Sa e donë të Zotin të në të barek e vëtëjale Ek së mërat Sa je i e i gatshëm, sa i e gatshëm e sakrifiku për Zotin të në të barek e vëtëjale A në këtë këtë janë testë Dhe dhe bon mo njeri, njeri test Pre qëllimeve, ka ndonë djetarët, është Që njeri ju të adinë se Ramazani Këtë qëllime dhe të i përmenë mi shpetë, nga se kemi përmenë Pasaj dalimi të shemë dhe që e ka përmeni një Gjozi, Rahim e Allah. E para është se Allah u gjele gjelelu e plëtso njëri me i badet. E plëtso njëri me i badet. Andetje gje njëri i ka, e ka hajen, e ka pijen, i ka krejtat mirat të fizike dhe nuk është i knaçtë. Kret i ka. Me, me vetur luksoz e delë dhe të tyren e ka nërvoz. Pse? Pse vetura se plëtsovë. Shpi ka nërvoz është. Se vetura, shpia se blocson. Ushmi më di kë la naman, kta e dukta se duk, kta e dukta se duk kombinime të ndryshme, praposh nervoz. Shka disponim, s'u sti lumtur, s'u sti çe, sepse haja dhe pija dhe komoditetet nuk e blocsojn. Andaj njeriu nuk e blocson pos raporti me zotin e vetë bare këto të hala. Amund sh miahek, amund vetura jote, shpia jote, komoditeti jote, me tahek frikën. Shinjerit shka njerëzit nga përmes ligjratën e fundit, që njerëzit saturu të bi Covidit. Ketiki do të rreziko. Pse ketiki pa rreziko? Domthon, është një çështje që Zoti mundet më shluft sa hektutëm. Edhe njerëzit që janë duke u bosit janë tu, domthon, kanë të kapacitetet njerëzor janë angazhuar në bot, më thonë njerëzve, shiko, sot tema mbot, a dhe çfarë më ma malle? Kur kthehemi në normalitet. Hi, në Google termi më shujtër kur kthehemi në normalitet. Pse se tuta do no, slemishiu as buken as uil asisen anëgëndan dietar ibadeti adhurimi i badeti, zotit bindja ndaj zotit është gjëja më plotësuese që që morr njëri me me mor nga nga ky jetë tjetra çadun namazan është mu mu, mu kon i sinqert për vetvetën çka ki e çka ski por nuk mjafton ti nuk mjafton ti me pasnismuje e mos me kallzu Nëse të nëqelazon diagnozën e doktorit, kjo s'pëfton tyje. Nuk s'pëfton, bile më tamam më keq. Etani Allahu u jelejëllën e ka prukë të muaj me ledu diagnozën. Ku i kidefektet, ku i kikusurat, ku i ka bimat, ku ije, ato që i ke la mangush për për detyrave, krejt i këshir në mënyrë çort. Allahu ta munson. Nëse ti bëhesh i sinqert, Zoti të ndihmon. Nëse ti bën dallaverën diagnozën, Allahu nuk ndihmon. Allahu nuk e don dallaverën. Nuk e don mashtrimin. Apo Ana shiko Zoti Jonjëllalulul Kur'an, gjojë në më të shumë se çka ka përsëritur cila është, wazinu bilqisasil mustaqim, matni drejt. Allahu domo më drejt. Andaj ka thënë Allahu salla selam, ni ni dirhem, ja ka qalu ni midirhem. Ni dirhem ëni ka pas, e kadon, Allah, ka dhon. Për Allahu Jellalulul. Ëni ka dhon 1000. Thot ve jam, "Këy nish ja ka qalu ni mishit. Mi Pse? Nuk e din sinqeriteti, besigjria, dashuria, Në është e ka posë 2 ,1, e ka dhe nja A i shtë e ka dhe një mi e ka posë një milion Zbarazoh Andoj Zotit do këtë muaj sinceritet Kush jeti S -s -s Sa du shtë i mërmisuhet Andoj shiko të jatë për sferën e njërzve E prej si në më një në numerike Ramazanim Ta Ramazan Po në njëri cili do me hinë gjëndet Dhe a i qelët dera nuk i qelët Sa e sa po t'i ban Njëzit kërdo me këngurum pun me hinje Sa e sa po t'i ban At njoftui, e ket njoftui at njëri angažojë ket njëri diplomën. Nitshin mi provojba, apo pse? Do të më hiën. E pastaj kur të hië vendimi, jo vendimi apo. E pastaj jam më mirë, s'jam më mirë sa e kam paguar, sa s'e kam paguar kështu më ro. Q ju, icila normale, pse? Sepse shpirti i libin ata. Nevojë të libin ata. Në njëri i cili do më injhen let, ama problemi ku është? A doin më injhen let ajo? A doin na më injhen let ajo? Kjo është pyetja. Nëse na e vendosim ket pikë, siçi letin. A don me injenat ajo. Disa njerëz ai çe kanë xhenetin. Unë uh, për të që do një osht që xhenet inshallah mira me mështinj vet atje. Unë nuk mund ja, të, nuk mund. Njëri thonë, "Muni më danti atë, sa e kit rrogën atje 20 euro." O le shit mund të shtemë me mua. Unë nuk shoh me kë pun këtu. O ka rrank, ka liç, ka ka konkurs për ata, ka standarde performanca të lipin për me hi atë. Ka thon Sallallahu alejhi dhe sellem, nuk hin xhenet pa po si shpirt besimtar i pastër. O ka Ka qëllësili i pëtë ati E tani, që shmendoj njërzit, mënojnë se kjo puna pazar Sush pazar Allah ka zmitë Kuran, ka qëku pengamber Ka që ule ma Për që fara ma, kejtë kjo punë e mave Për qëka Allah e ndryshon kosmosin në Ramazan Për su, ama me taletsu A ma e që ka zdo me i, së mundet me i Elusve Allah unë që Allah të përmison E të në i rritë ambicet tona në, në Ramazan Qështja tjetër është Qështja tjetër është, është � Se mundësia e ndryshimit këtë muaj është shumë e vogël, shumë shumë e vogël. Mundësia e ndryshimit në këtë muaj është shumë e vogël. Leksa do da, do tashim një më çartë shembulli i uh, Jusufit me vëllezrit e tij. Do ta shohim te shembulli i Jusufit me vëllezrit e tij. Para kësajna kam përmendur shembullin e ndryshimit. A mua nëna më ndryshua, jumana kaluam e provuam me Covidin. Çfarë tham? Tham çdo njeri i cili e ka qenë gjallë e ka mri Covidin. Atmosferën Nuk mundët mi thonë Zotit, unë e smuj me ndryshu Sebep, 1, 2, 3, 4, këti din ju Sa kena ndryshu na Sa kena ndryshu, shumë kena ndryshu Sa ka me zë gjatë kena ndryshu, Allahu Alem A mu në nga me ndryshu, ka mundë si me ndryshu Apo, dhe shiko, ora policore, në dhejt, në pes, në, në, në, në dymë dhejt Qysh talovizin, nga qashtë të ndryshojn, apo E qelë kafën, shkojnë në shpi, e qelë kafën, këthejmi në kafe Ndrysh Do në Allahu Gjellarë për natësën po e ju për mu ishëm e ndryshuat Adër pëse ti dhu nësë kam vakë për namaz Pëse ti dhu nësë kam vakë të në me e falë namazin gjami Pëse ti dhu në mpunja më sëmuj më falë Këndon me rrejt Unës pashtrona e një njëri thjesë mashtron Zotë i jo të e bare ke veda Kud me ku do me shku me këtë dalla vajra Jo të i spodoh më falë E më hunë është më falë Sepse Allahu Gjellarë e boni Covidin shemur A ka argument shëriatik që muna me ndryshuhe? Po E para sahabët e pengamerit Alei Salatës Pim pagan, sahabë Pim pagan, sahabë Njërzit ma të mirë në dunja Shembul tjetër ka thamë pengamerit Alei Salatës Ka qenë njëri para juve Bite Israelit, maherët I kavra një që njërzit Një që njërzit Dhe më njërë psikike Kërë e kanë diskutu Psikike e njëri që kavran Psikike e njëri që kavran Shka më më më më Ajo është dhe mëmonë i rënumë total Sa duhet një njëri më konë nervoz me vra një njëri Sa duhet më konë nervoz Por me mshu duhet më konë gogja nervoz Me vra Me vra djetarë dhejnë Në esensë për me vra duhet më bashku nervoza me umbjen pjesërishtëve dhijës Pjesërishtëve dhijës Sepse si kur ta umbë të këta jo është që të tërmesele Por pjesërishtë e hupë Mëna i nuk shëfë nga se nuk gjenë rrug për me e zbraz mlefin mrena, pos me me e zbraz tek vrasja. Një që njërë zimi vra, pahak sa nervozë mle të kë njëri, veshme nëmru, nja e ka vra, dy e ka vra, tre, një qinë vete e ka vra. Thot Alej Salat e Salam dhe Allahu Gjellë Gjellalu ja ka mundcu mu pënduhe, se ka dash mu pënduhe. Pasë i ka vra në thenan, ka shkutin janin, Oqonai, njëri, njëri mir, musliman i mir, po sukon alim, sukon dietar. Edi ka thon shikoj, unë kam ditë lash, e kum bash kështu të krim, 99 njerëz i kum vrar. Me tërgjoni ti më thon o, të shtëpia më ta. O burrë kam nisiklet. T'u or 99 njerëz i kum vrar. Jo na thënë, njëri më thon çu dikushin ta vrojta. Çu diljashta, i thon na më, diljasht, ke vruar njëra po. Edhe ai çfarë i tha? 99 njerëz i ke vruar. Po, thot për më sa më i tha. Shko ato për ti. Shkopën ti për ti. Nuk shko. Ne jam mbyllën rrugën. A haj problemin e kotë të, të bllumb, më... a i skavron njëri vetë se ska zgjidhem ndryshe. E ka shpraz inatin në vramë. Tah jasma mëmë me një stafull zoti. A tah sma mëmë sta mëmë me stafull zoti po. As ti ja dër. E vrojti. Thotë më jamë vrojti, nuk çini bani. A tah shkoj ti në dietar. Shkoj ti në dietar. Transmetim ka arsye ka vet. I kam donom mos i vet do shkodet në i diç. Kër ka shku të i dishmi, ka thona ka topë e për mu, a mu ju në me ndryshu Së po du me jetu këtjetë, po du me ndryshu Tha po ka mundësi Edhe ja ka zoi, 1, 2, 3 Pi, pi i ka me tha, largohu për këto <gjë> Ti i ke morë kitë du një një një një një një një një Kësh i një një një një një një një një Qish mu përë një një një një një, qish mu përë një një një një Së punë shme përë një Aji qëre ka vra a, gjënë pengamirit sallallahu aley sallem E ka posin një wahshi Kër e ka pranu islami që e ka, dhe me sëmë A, ni, a, në, a, në, dhejtë shi, me më kërqish tash Mësë, me në kërqish Kini bëllë disa njës për shimë, të ma, se, disponim, Tha, ba, misu, të të të të të huna E të me sëmë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shka ndodhi u largu thot Erdhën dy pal melace Njana dënimit Njana dënimit një pal të mëshirës Dhe atat dënimit e dyshën zikë një 100 vete i ka vrak Ta kapin ma shpejt Ka dënimit Ka toka e dënimit E allahu gjele gjele luhu E levizi tokhën Ja u dhatë mëshirës 100 vete i ka vrak Anda i mundësia e ndryshimit o shumë e madhe Njani thot une Filani për vetën e vetë E baj këta, e baj këta, e baj këta Ka mundë që i më ndryshu? Po, ka mundë që i më ndryshu Ka mundë që i më ndryshu Ka pas të, të kohë e muslimanëve A konë hajdut O konë i dhantë mas rakijës O konë i dhantë mas, mas lavireve Mas dashnoreve O bo njëri mirë O bo njëri mirë dhe sa o bo shemblë muslimanë Andaj, në këtë Ramazan Nisen fute me bingje Unë muj me ndryshuë Unë muj mu më bërë shumë i mirë Nëse do mu bë E pasaj, si mu boj mirë, kohapa, një, dhë, tëra, doktori, ka hapa, një, dëj, tëra, eki po doktori, po të ka dhalë, unë të ka dhe tash, një, dëj, tëra, ekstomerat. Andaj, kjo është pjive të sërët e kam përdojnë djetarët në, në, në këtë kontekst. Tjetra është uh, sësia dhe cilësia. Kjo është shumë pikë më rëndësit e muslimarët. Një një thotë përshimë, unë e pjë gja shvet një nojë. Kjo është sësia. Ta man pj Njëso një çgjë çja Ramazani, e kam ri para luftës, luftën e barbarore, luftën e ditë botrorë, kët e ket komunuaj po. Veros dimnit vjer ket rregull. Kjo është sasia. Kjo është sasia. Çilsia, çila. Çka ke nxjerr ti me këto Ramazane? O ti që haju ruktë Ramazane, po çfarë ke nxjerr nga këto Ramazane? Ka thënë Sallallahu alaihi wasallam, njerëzit në namazit nuk e marr kët. Jo veçka, çmund të hiqë mësmova. Ka hinë hin gjaminë njëri Në kone pengamberit a lejë salatu selam Edhe për jamësam e ka kry në mazin Edhe ka arkime fal në mazin Edhe ka fal, ka than selam Edhe tash për drejthohet pengamberit a selam Për jamësam tha Irgjë fësalli Fe fë inne kelem të salli Tha këthau falu se ti si e fali Shikha Njënë e thot Mi thonë si të dikujtët O burë, që këthau se ti si u fali A I, i tha u këthi Edhe prap e filla i namazën Prap U këthi të më nësam Për më nësam pë tha Këtheu se su fale A ju falke në nësen su falke Prapi tha këtheu Tre të nëherë A there kërë u bohë tre Tani i tha Ja Rasul Allah Wallahi ma uhsin u gajraha Tha ojë dërguri Allah Unë <laughs> zdi në të ryshe Në që shtu di Kini bëto Shtu Që ka tha më nësam Sigur gjeli U fale unë E ti si falë A mundunësti më thon, keni pa, pejgamon sa më ka thon, kur e thot njëri alhamdulillah ya rabbi alalamin, Zoti i thot diçka. Rahman Rahim, Zoti i thot diçka. Na si njerëz nuk pranojmë anëtitetin me nafolti kështu ashtu. A mundunësti më shku shef i ta më thon, shpejt e shpejt. Ti kalzova. Çfarë do, del jashtë. Mundunë më thon, kur mos hajde. Pse? Ka dal, ka adat, ti shfol di më ashtu. Apo, ose punën, shpejt e shpejt, ke voti tani jashtë. Do te kryta, ka dava mush sosh me krik kështu. Duhet me bëj të kan, duhet me përsos atë. Ta. E tani çka i tha kënjer tha sdi Allahu. Kë kësinjë. Themi tetransparenca. Tha sdi Allahu. Ata më than sa më tha, mar tek bir kështu. Kadane. Çetsohesh. Rri pak, prit pak. E thu Fatiha. E le zonë sure. Berruku, çetsohesh, shkonsejti, çetsoj. Ku e kish ai defektin? Ha. Shpejt e shpejt. U falona. Pastaj tha penga mësam, njani pi Juve pi namazit vetë ka. Ha. Gjisman, njatret, njat 4 deri njat 10. E ke fal namazin, po ndoshta na nuk thojna, na zguzon me thras. Hoja ti zguzon me thon se ti kiti di. Na kiti di na. A kam un sinjori sot më thon, "Kalla le burse, kamë për mësu diçka te ti." S'ka kur gjotha. Ke të mira. Una kit jet kiburi madh, po edhe ai shka i folë me sam buri madh ke. Buri madh apo kseu falu. Pse se ti s'e fal. Etani marë këta. Sa namazon na gjen ajo junua. Ndoshta kur dalmit te Zoti Xhelel Gjell Xhelalu Allahu na thot ha s'ke ha xhenuanti. Ti s'ke ninu. Ti s'ka Zot ninu, veç me lëm bukën edhe ushimin edhe pijen. O. Po kta edhe fëmia e ban, apo më ndonë? Fëmia e ban, e ninon. Gjojh vetë ban e mbon këtë Ramazanin. 7 vjet e mbon këtë Ramazan. A shkohet me kta te Zoti? Jo. Me çka shkohet? Me cilzi. Cila a shjezi au Zejra? Zejra. Pastrohet Zejra donon më shfaq. Ne oni dot për shembull Uj, më madame uj. Ja shlova unë ujin që ti për llogjit. Po ti ja ke shluaj mose sa ek për llogjit. Aba, prapë ja, prap ja shlën ujin, tho çe ja shlova për zditë. Gjithë ditja ndemoj, çesh më ndor, po u për llogë sa ek. Pa u hek për llogë, s't mjafton ti edhe me shluq keto oqeanin. Ka thon Sallallahu alejhi wasallam, disa njerzi Allahu ja kthen zemrat mbrapsht, sikur gotë. E keni bëu gotën? Për më muhë gotën do të më kon? Ajo hapsira e, on, Par para nëse këtë, mrapsh, nëse këtë gotë e mërë dhe këtë e mërë Oceanin më jashlu Se një kur gjohë nëjna Kështu ka thënë me lejë së radu së ram La ja arifu ma rrufen uh, Va la Jun këru mund kërar Se një të mirën, ast keqen Sa njeri ka dalë për Ramazanit Pas taj prap pas Ramazanit Se di shka halal, shka haram, shka farz Shka e këtë e të tjër, shka e këtë e tjër, shka e këtë na file Andaj, duhet me kalu prej sësis Sot njëzit në botë, shkalipin sot ma shumë Shkalipin Cilësi A më nështë i sot me një firë me shku me dhamë kështë Unë e kam këtë shkollë po. Të na po Të na smirët kur gjo është e imbu Me në do të pavadha, unë e di një, unë e gjithë Gjimë të shkollë dhe se ka ama Eki i shef, eki, po po, të na po A më në botë jo A më në botë jo A më nështë i bubo në Gjermani mjek Me dhamë në kam diplomen Jo, Ti shkoni thonë këshill jam shkolluar. Filan filan filan fakultetin filan masteratura i thot, aty i thot më shumë intereson kjo. Pse? O të hasën në artë, unë të vajtes. Ai plotson cilësitë që unë i kërkoj për puntorit, për mëkut, për aty projektina. Pse? Ti ku mund si më blegta? Sepse asht çun e blen atje. Ai pra do ka mund ti si të je blegta. Ka mund si ti je i shkolluar teoritikisht posa di praktik eksumera. E tani nën Ramazan njëjtën e këna. 1 2 kemi diploma. O s'ki qëfarë, s'ki cilëcijnë do shta A noj duhet nga me lutë të Allah unë të barë e kehotanë Që zotë i ënë gjele gjele luhu Me nga mundëcu me, me arrit Me arrit cilëcijnë Kjo anë disa prejpikave të sëtë i kamërmen djetarët në, në këtë kët kontekst Si me e shikuni një Ramazan Ibni Gjeuzi, njërë bërë djetarëve të mdhejt e muslimane Ka prunë një shembul që ta kuptojnë amat qartë Ramazanin Thot Ramazani Kjo shembul dhe Osh si Yusufi alayhi salatu wassalam me diam te Yakubit. Yakubi alayhi salatu wassalam sa diami ka pas 12. Pyetën e Yusufi. Përitënë Yusufi alayhi salatu wassalam. Mirpo Yusufi është i dallhshëm. Andaj thot se për ta kuptuar çart Ramazanin, marrë shembullin e Yakubit me diam te vet. Pse? Sepse i ngjan. Do sanano Ramazan me lena u te barake u tani do flasim për çështën e shembujve që ështëja e, e prezentimit të Kuranit të gjërave në mënir figurative si para që të Allah u gjelë gjëra shembuli kësaj si kjo, kjo, si kjo, kjo, si kjo që me pas të ima ma afer se qëfar përbohet fjal thë shembuli Ramazanit sikur shembuli Jusufi me vëzni të vet që ka ndon e para Jakubi e ka dash mas shumë ti Jusufi edhe Allah u gjelë mas shumë ti do Ramazanit Allah i ka kryu këtë mujtë Të Jakubit janë konë këtë e vlatë Ame Jusufin e ka pasë qëmë dashër E Zotë asë një muj nuk e do si muaj në Ramazanit Ame i prej dashurikis në këti muajt I qelë dyrë të gjenetit Epo? I qelë dyrë të gjenetit I më qelë dyrë të gjenetit I, I nalë shëjtanët Pak mi thonë Ramazan O Zotë am falë për një mëth muj A am falë o Zotë për pasë dhe të që jam konë në gjenetar Po, po t E duket, këtë, këtë, këtë zamar Andë e këta në lehi salatu e sëram Allahu i ka dë vakte Kushe lutë në to e pranon Për me kuptu në atë që shme kuptu këta ma mirë E ke bati kër i e në qevë dë një harë Ndysponim je Njërën i dhëtë Shko tashë të në disponima Këta ma smirti e di gruja me burën po? Fmitë kër bajnë për të herë Shko i tashë Se mi shku tashë Se mi pas shku ma harët Kër qazë në do të thë po? Shemë bëja Allah, Shemullë Allah të është me jalarë, por Allah u ka caktu vakte, në që ato me lutë Allah u të falë. Pse? E doqë atë vakte. Tho da, erdën këtë vakte, po? Falë të kije. Mishkullë vak tjetër, së të pranon. Apo? Të pranon, maran se sa me, me kushtet dhe se atë, i, i ka vendosë në, në Ramazan. Andoj pika e parë, ka thërën Ibnu Gjozi, Rahimeullah, thotë, uh, Ramazani është muaj më i dashur të zotë i vetë, Të, të zotit e bare kjo e të tëra Sikur që Jusufi ishte më i dashurin nga mesi E vladve të Jakubit Aleji Saratu Tani, qëka mësojmë nga kjo? Qëka dhët? I në gjewzi Thot tani, lezoj e minë në gjarën Jakubit me djemë të vetë E kupta Namazani E para Asni mua Asni djali Jakubit Nuk o kanë në dhe cilëci në Jusufit Ndash në trop Ndash bukuri Ndash bukuri ndash në më mëshirë, ndash në më mbuci, ndash në bereqet, asni e vladë. Andaj ti për shemull, cili për neve tash me boni për tje. Qishe e ka gjali madhë i akupit e mni? Gjali ditë, gjali ditë, se dië. Sef se Allah u gjelaj e ka talu Jusufin. Jusufin e ka po matë bukurin, matë mirin, matë bereqet shmin, kejtë ekonomin e Egypt e gjiptët e ka pështu Jusufi a.s. A.s. Kanë bësë thacit më dhe, kanë bësë uh, vështirësit më dhe Ka kaluë e Jusufi a.S. me frimëzim nga Zotit e bare kjo e tjale Andaj, dal nimi parë cili jo uh? Ketë mujtë Allah u gjelonë nuk i ka bësë i Ramazan Asni mujtë Ketë bashkëmi mlevë zbohën Jusuf Ketë ato e vlatë bashkëmi bë Andaj shikoni, bitë e Israilit janë kush? Israilit e di kusho? Jakupi Jakupi Jakupi jo, uh? Israilit Bite Israilit, bite Jakupit Tani Paramendo Paramendo Ketë bite e israelit që ka nërë pëtë tine Pinin më dhejtve E ketë tjertë Sënë kanë mërin më bërë si jusufi Bashk Bashk ketë komplet Ma dje kanë vrapë e nga mëkëm bërë Ka honi për nga mëkëm bërë e kanë vrapë Ka honi jetëre e kanë vrapë Se Tabjat Abo Andaj dalimi mes muajve tjerë Dhe Ramazani cilë hë Oshë si jusufi a lei salatu senam me Evlatët tjerë Qa kanë bërë at ja kan bëhat. Ka nosme vëllai Yusufin. Njëra kan boshton me vrar, pastaj kan gjuajnë në bunar. Pastaj e shka gaxu babas, pastaj kan raid, pastaj over brew epi pi pi pi mërrizë eks shumë radh. Andaj ky është dallimi i parë nga nga muajt e tjerë të Allahu te bareke ve taala. E dyta, prej ë gjerove sa ti kan momenti i tërë në këtë kontekst çfarë kan thonë thotim njozi. Shiko Yusufi alayhi salatu sallam Shka si kanë nëbohë dhe zinit e vetë Shka si kanë nëbohë E kanë mori nati pivoglë Kanë dosh me vra I kanë thonë papës vetë e ka hongë ruki Hicpa e hongër E kanë brukë mishën Të rejme E kanë shqit për dinar Dhe në akë shpesh e kemi përmejnë her, Pa e qiti një lëkurë se mërvesh A më një që paramenu njërën me të lidhë ti Takë, me të lidhë Edhe me qiti që ati njërën Një taksisin me thonë mere pë Jusufit A.S. qëtuja kanë bëhe? O është a rauhu E kanë shqit dërahime ma'dude Me do dirhem Adisha i kanë të në ati Sa i ki i bën gjep, qëto, beri, beri, merë Jusufin Se ato sikletin se ka posti dinari Po ta hekin Jusufin Këtë të ja kanë bëjë Jusufit A.S. Jo veçka që kanë bëjë danë babës E kanë rëjt Ka arën transmitim të dhëdhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë apo mund të valamuti por shemoll por shemoll çdo joni mund të marrre babun o risiklet çka ka apo mirë po në rase të caktuar në disponim të caktuar çka ai di çka ka babo kjo gjare sekondë po çashtu po unë pito utës për aspekt të spa të kalzu çet ka do të tash unë hek e ciklet ato 10 vjet e shojim babun tu për vujt tu mërzit ju qan verbucit ni hasju su, su, su zbutën me than o baba ai di çka yusuf i gjalla se babau më thon gjalla ni ciklet ja hek Pas taj, uh, muna me, me, me, me vrapu për me e gjithë Si kanë kallëdu e Kanë bunu, kanë jetu, kanë bashketu Si kanë kallëdu si Jusufi o gjallë Që aty e kanë bas Ti njërin kër e kësha si sikletë për një punë Dhe di që i që ka ja hek sikletin Asja hek beton, Rejo, buur, ka talë se sa qashtu U kriju, lirojo Abo, si kanë baje Këti të të zezë e kanë baje Jusufi Dhe kër kanë shkute Jusufi Edhe i kanë thanë Në kone krizës të bukë I kanë thonë, të sëtë dhe kalena Në jepë sëtë dhe kapak Këta nuk e dinë Se ajo Jusufi, aji e ditë se për të janë dhe zinit e vetë A bo, a mune para minuti Njoni të ka bo zullum të, të ka bo, kitë këto është ka mune në t'i bo Kitë zezën Edhe të kohë është i me një venë, a i s'njef t'i je Ti ki post, a i s'ka post Ti e njef, a i s'njef E dhëtë a mune është me më vasozë e shket punë në bur Q E Jusufi, ha Tha sërra Jusuf u finefsi Jusufi e mojt i vetën Se e mojt i vetën? Se Allah u gjitha dhe më skaldon njerë E boni një manovër të Dhe së ne ka parinë Allah u të bare Kjojt alë në Kur'an Qëka ndodhi? Të sadda kalejna Ju dha E tani Thotip një gjeuzi I njëjt është Ramazani Sa gjunati kje bërë Ramazan Sa vjedjet Sa korupcionet Sa të lanë mën e farzëve Sa, sa Via, via Dhe Tite fletore a jote e di ma mirë se sa Për gjitho fletore tjetër Apo? Në Ramazan Ha Allah o dhe që mi than A ma fale o zot kejt Kejt a fan Thotim një gjevëzim Ma interesant si kjo a di cila Jusuf jo kon njeri Qo të më njeri Ko nevoja, ko si klete, ko nervoza, ko shqecime Ko dë njarë, mës më aprish, mës më fol Njeri Me gjitha da jo ka falë Ko të më rë bukë Bar. Para me nos zoti dhe lel jelali u qe si duhet kurjo, sa munen me ta falaj. Ai shup kurjo. Ha? Nu qup kurjo, on timish ku mi than diku ta mdimon, funi funit ai do t'u angazhuaj, do t'u meta sos ne pun. Para me no Yusufi me gjith te keqen qe ja ka mbaj, ja u ka fal. Dhe u kan i mue. E zoti o jo jel jelaluh, çai thot hajde te ta fali. Jusufi si ka thirë hajdi june jo, jo, ato, ato me gjithë se Kër kanë shkutë Jusuf e kanë mënuë Jusufin Ma shumë e kanë mënuë Allahu gjellë gjellë Hajde të ta fali Ela jesë të gëfirune Allahu gjellë gjellë a, a nuk i kërkojnë fali Allahu gjellë gjellë Në surën e lën falë Shfarët Allahu të barekja vëtala Vë kullin le dhina këfaru Ijen tehu ju gëfar lehum ma këtë sëlef Kja jetë të shpres Dhënë si mëj madhë që eksistojnë në Kur' Thotë Allah u të bare kjo e tëra, thuju atyre shka janë, hizbesojnë, shka Allah, shka për nga mërë, shka, sa musliman heq, thuju, thotë Allah u tëra, thiri dhe ata, si dojnë me enal, që këtë pun shka e banjë, unë ja u fali, kejtë ka ka kaluja u fali, a ka, ka mo vend për, me thonë, a bash mu i me ndryshu e, shka vend mo, veç duhet një sen, një jeti sinqirt, motiv i plotë, Edhe i stikfarë Zotë i Gjellilë Gjellalu pa ndalë Elush pe Allah te barke, teala, Zoti me Allah unë të barek e vëtala Që Zotë i unë Gjellilat të amunëson me i në Ramazan Në amunëson Allah unë Gjellilat u Gjell hu Që të bëhem i pjesëmarës në listë të natyrë që Allah unë Gjellilat i liron nga gjenemi Elush me Allah unë të barek e vëtala Që Zotë i unë të barek e vëtala Në amunëson që në këtë Ramazan të bëhem veprat mira Ta gjërojnë a ta lezojnë në Kur'anit falmi namaz Onjeli jlaluhu nal shon mushir vet e largon ket bela e cila i ka ra njerzimit el ush bi allah te bareke u taala qe zoti onjeli jlaluhu te samurdi muslimanu allah u tisharon fuqalat skamdorat nevojtarat allah u ti pasurove ti mbulon ezengina bi muslimanu allah u ban ta jimerd e qulu qawli hada wastaghfiru wa allah li wa lakum fastaghfiruhu innehu hu al-gafurur rahim alhamdulillah